Розділ 14. Усі чотири наступні дні Селена прокидалася в досвіда і тренувалася, використовуючи будь-які предмети, придатні для вправ – стільці, дверний одвірок і навіть бірлярдний стіл і кулі, які виявилися дивовижною підмогою для вироблення рівноваги. Їй вдавалося вдосталь попотіти годину-півтори, потім був шаол і вони снідали. Давши їжі трохи засвоїтися, капітан виводив селену в садок для ігор і там вони вдвох бігали. Після затяжного дощу повільно похолодало, і тепер разом із залишками листя під ногами хрумтів іній. Дуб, пронизливий вітер, змушуючи селену бігти швидше, щоб зігрітися. Усі її досягнення та недоліки Шаол сприймав мовчки. Він не сказав жодного слова, коли вона раптом зігнулася навпіл і, як тоді, на першій пробіжці, вирвала з себе весь сніданок. Мовчав капітан і про те, що з кожним днем вона все краще тримала подих і встигала пробігати більшу відстань. Після бігу розпочинався начальні поєдинки. Всі ці дні Селена та Шоула займалися в окремому приміщенні, але спуску капітан їй не давав. Під кінець занять Селена ввалилася на підлогу і волала, що ось-ось помре від знемоги та голоду. Кенджали, як і раніше, залишалися їй улюбленою зброєю хоча вона відкрила для себе всі привабливі сторони дерев'яної палиці. Ось чим можна було збити капітана з ніг без ризику відчепити йому руку. Після зустрічі з принцесою Нехемії Селена її більше не бачила і нічого про неї не знала. Навіть у плітках служниць не згадувалося ім'я принцеси. Шаол завжди обідав разом з Селеною, після чого давав їй короткий відпочинок і знову вів у зал. Та вони вправлялися на рівні з усіма під пильним наглядом Бруло. Головному зброєреві потрібно переконатися, що претенденти володіють усіма видами зброї. Селена робила все, що належить, намагаючись нічим не привертати до себе уваги Бруло, не викликати ні його закидів, ні похвал, які той розкладав Кейну. Як же вона ненавиділа цього Кейна, а Бруло майже обожняв його? Інші претенденти також прагнули висловити свою повагу до цього кріпака, якщо він опинявся поруч, але ніхто не хвалив салену. Втім, Ів, аробіна їй теж ніколи не хвалили. А Робін вважав, що похвали розхолоджують асасина. Зате Кейн постійно за нею спостерігав, мовчки, посміхався, хмикав, підморгував і чекав, коли вона припуститься помилки. Селена пообіцяла собі під час першого випробування ні в якому разі не відволікатися на цю верзилу. Ось тільки який воно буде – перше випробування. Бруло мовчав, Шаол теж. За день до випробування Селена відчула недобре. Почалося з самого ранку. Шаол не прийшов на сніданок, а натомість вилів караульним відвести Селену в зал, де їй треба було вправлятися по одинці. Не прийшов і на обід. Коли стражники з'явилися, щоб знову проводити її до залу, Селена переповнювала питання. Задавати їх вартовим вона не наважилася. Вправлятися в залі без суперника – марна трата сил. Таких вправи їй вистачало і у кімнаті. Декілька претендентів милямо боролися між собою, але більшість, як і Селена, металися по залі, супроводжувані караульними та наставниками. Бролу в залі теж не було. Ще одна дивина його відсутність, Поповнювалося збільшенням число вартових. Що у нас сьогодні діється? Почувся поруч голос Нокса Оена, юного злодія Сперанта. Переконавши, що він не хвалиться, багато претендентів було б не проти схреститися з ним мечем, однак Нокс чомусь цурався їх, воліючи тренуватися на самоті. Нічого особливого, сказала Селена, зрозумівши, що питання адресоване їй. Капітан Шаул Естфул сьогодні зайнятий і не зміг вправлятися зі мною. Навряд ці слова зашкодять капітанові. Нокс Овен представився злодій простягуючи руку. Мені відомо, хто ти сказала вона, але потиснула руку. Рука у Нокса була сильною та мозолистою. Зі шрамами відчувалося, хлопець встиг сьорбнути всякого. «Я ці дні намагався бути непомітним, особливо поблизу цього чурбана». Нокс кивнув бік Кейна. Той стояв посеред зали, роздивляючи свої могутні м'язи. На пальці виблискував перстень із великим чорним каменем. Дивно, що Кейн не знімав перстень під час вправ. Такі штуки лише заважають. Бувало, люди та пальців позбавлялися. «Бачила Верена?» – продовжував Нокс. «Схоже, що його зараз вивертати почне». Він тиснув палець у бік горластого злодія якого... Селені хотілося тихомирити раз і назавжди. Зазвичай Верін терся біля Кейна, дратуючи інших претендентів. Однак сьогодні горластий Верін був незвично тихий. Він стояв біля вікна, блідий, з витріщеними очима. Я чув, як він розмовляв з Кейну. Пролунав ззаду несміливий голос Пелора, наймолодшого з тутешніх асасинів. Селена півдня спостерігала за Пелором. Майже хлопчик, але є в нього щось небезпечне. Як же він тут опинився? Навіть голос ще ламається. «І що вони говорили?» – спитав Нокс. Він стояв, тримаючи руки в кишенях. Його одяг помітно відрізнявся від рвання, в яких були одягнені решта претендентів. Напевно, у своєму перанті він і справді був щасливим злодієм. Ластовинне обличчя Перола зблідло. «Вранці цей!» «Окопожирач. Словом, знайшли його мертвим». «Окопожирач? Досвідчений, безжальний вбивця, мертвий? Як це сталося?» – вигукнула Селена. Пелор відповів не одразу. Озирнувся на всі боки, потім проковтнув слину і тільки тоді зашепотів. Верін розповідав, видовище жахливе. Його ніби хтось намагався навпіл розірвати. Верін натрапив на труп, коли йшов сюди. Нокс вилаявся крізь зуби. Селена оглянула зал. Схоже, про загибель – око-пожирача знали всі. У залі стояла незвична тиша. Претенденти збилися в кілька купок і перешіптувалися. Верін казав, груди на шматки були розірвані. У Селени похолола спина. Вона струсила головою, проганяючи страх. В цей час у залі з'явився ще один вартовий і голосив, що Бруло дозволяє їм сьогодні вправлятися кому як подобається. Селена швидко уявила собі розполосаний труп око-пожирача і потім ніяк не могла позбутися страшної картини. Вихід був лише один, скоріше себе чимось зайняти. Не сказавши ні слова Ноксові і Пелеру, вона пройшла до зброєвої сітки і взяла пояс з металевими ножами. Місце для тренування Селена вибрала поблизу мішени для лучників. Незабаром до неї приєднався Нокс. Він мовчки став метати в ціль свої ножі. Всі вони потрапляли в друге кільце але не всередину. Метателі з нього був такий собі. З лука він стріляв набагато успішніше. Селена дістала перший ніж. Ну хто, хто міг з такою жорстокістю вбити претендента? Іде. Прямо в коридорі. Як вбивців вдалося втекти, якщо в замку повних, повнісіньких гвардійців, караульних та іншої охорони? Але скільки, не запитуй. Окопожирач мертвий і вбили його напередодні першого змагання. Що це? Страшна випадковість? Чи хтось вирішив прискорити вибуття претендентів, і це лише початок? Зосередившись на маленькій чорній точці в центрі мішень, Селена заспокоїла подих, примірялася, розслабилася, розслабила зап'ястя. Усі інші звуки в залі перестали існувати. Чорна цятка, схожа на бичачого, манила її. Селена видихнула і кинула ніж. Лезо блиснуло сріблястою зірочкою і врізалося в чорну цятку. Селена похмуро посміхнулася. Поруч хитро вилаявся Нокс. Ще один його ніж ще більше відхилився від цілі, потрапивши в третє кільце. Селена посміхнулася ще ширше, на мить забувши про спотворене тіло око пожирача. Коли вона кинула другий ніж, її раптом гукнув Верін. Він зараз вправлявся в парі з Кейном. Гей, послухай, красуни, королівському захиснику ці балаганні трюки ні до чого. Селена миттю подивилася в його бік і зараз же знову поглянула на мішень. У жінок є приємніші заняття і напружуватися особливо не треба. «Лежи собі на спині. Якщо хочеш, увечері можу дати тобі урок». Верін залився сміхом. Кейн теж зареготав. Селена до болю стиснула рукоять ножа. «Та не слухайте їх», – прошепотів Нокс. Він знову метнув ножа, і той знову вп'явся в дерево далеко від чорної тятки. «Суцільне вихваляння. Вони не знають, з якого боку підступити до жінки, навіть якщо вона сама до них прийде і роздягнеться». Ще один ніж Селени застряг майже поряд із попереднім, викликавши непідробне здивування Нокса. Селена прокинула вік сіровкого хлопця, навряд чи йому було понад 25. «А ти дуже влучна!» – стримано похвалив Селену. «Влучна як жінка?» – запитала вона. «Ні, загалом влучна, відповів злодій. Він кинув останній ніж і влучив третє коло, знизавши плечима ніби... Успіх метання від нього не залежив, Нокс попрямував до мішені, витягнув усі ножі і запхав у шкіряні піхви. «У тебе неправильна стійка. Тихо, щоб чув тільки Нокс, – сказала Селена. І пальці ти не так тримаєш. Нокс опустив руку. Дивись, встаєш як я. Нокс слухняно став у аналогічну позу. Тепер трохи зігни ноги в колінах, розправ плечі і розслаб кисть. Метати треба на видиху, ось так. Селена метнула ножа і знову потрапила в саму середину. «Покажи ще раз», – попросив Нокс. Вона повторила. Потім кинула лівою рукою і мало не скрикнула від радості, коли цей ніж застряг у руці попереднього. Нокс сумлінно наслідував її рухи, але його ніж потрапив лише всередину. «Кидати поряд з тобою тільки ганьбитися», – зітхнув він і тихо засміявся. «Перо не затискай», – відповіла Селена. «Воно має бути вільним. Ти ж не камінь кидаєш. Тому весь час і промахуєшся». Нокс слухав її з розкритим ротом, ніби сумлінний хлопчик-учень. Він постарався точно повторити кожен рух Селени і після видиху метнув ножа. Усередину він не влучив, але його ніж упершого опинився у внутрішньому колі. «Ну ось, краще!» – зрадів Нокс. Усього трохи. Холодила його радість Селена. Вони дочекалися, поки Нокс звільнить мішені, після чого забрали свої ножі в поясні піхви. «Ти з перанта?» – запитала вона Нокса. Сама вона ніколи не була в перанті. Другому за величиною місті Терасена, але знайома назва нагадала їй про батьківщину. Селено обпалило хвилею страху, що змінилося іншою хвилею душевного болю, не менш пекучою, ніж першим. Як швидко летить час? Ось і 10 років промайнуло з того часу, як було вбито короля Терасена і всю його родину. 10 років тому вторглися до них адерландські загарбники, і рідна країна Селени зустріла їх з опущеними головами і в повному мовчанні. Краще взагалі не заводити розмову на такі теми. Селена вкотре думки сварила себе за те, що слова в неї випереджають думки. Вона постаралася зобразити на обличчі пусту цікавість. Здається, Нокс нічого не запідозрив. «Так, я сперанта. Досі мешкав там. Безвилазно. А ти? Пригадую з Бельхевена? Так, мій батько великий торговець». Як він ставиться до доньки, яка заробляє на життя крадіжкою і коштовністю? Селена посміхнулася і знову кинула ножа. Коли він про все довідався, страшенно розлютився і заявив, що на поріг мене не пустить. Може, він тебе й пробачив, припустив Нокс. Не знаю. Пощастило тобі з наставником, заздрісно зітхнув Нокс. Тобі найкраще дали, я бачив, він тебе змушує вранці бігати. Паранський злодій кивнув у бік свого наставника. Той сидів на підлозі, привалившись до стіни і спав. «Ну, знову спить. Він або спить, або п'є. Я його мало не на колінах благав вивезти мене до саду. Іноді капітан мені дуже докучає своїм чіплянням», – сказала Селена, вибираючи ніж для нового метання. «Але ти маєш рацію, він справді найкращий». Нокс помовчав. «Знаєш, коли нам знову дозволять вправлятися самими, розшукай мене і ми позаймаємося разом». «Навіщо?» – щиро здивувалася Селена. Вона хотіла метнути черговий ніж, але поясні піхви були порожні. Нокс кинув свій і цього разу потрапив всередину. «Я хочу, щоб ти виграла ці прокляті змагання», – зізнався злодій. «А ти що не хочеш стати королівським захисником?» «Не потягти мені», – зітхнув Нокс. «Тоді сподіватимемося, що завтрашнє випробування не виявиться тобі першим і останнім. Підбадьорливо посміхнулася йому Селена. Вона знову вкотре оглянула зал, жодних змін. Крім Кейна і Веріна, інші мовчали. Судячи з мертвої білизни облич, жорстоке вбивство око увігнало претендентів у ступор. «І давай сподіватися, що жоден із нас не скінчить, як око-пожирач», пошепки додала Селена. Їй дуже хотілося сподіватися. «Ти ніяк не готова сидіти з книжкою аж до ночі», – спитав Шаул. Осіннє передзахідне сонце заглядало в вікно, приємно зігріваючи обличчя. І вітер сьогодні був не пронизливий, а легкий. Але пізня осінь у тутешніх краях ніколи не вирівнялася тепло. Ще кілька днів, і почнеться осіння мерзлота. Селена закрила книгу та встала. Шоло не було весь день, і вона не думала, що він з'явиться зараз. «А що мені робити?» З деяким викликом спитала вона. «Гуляти коридорами? Я не хочу наткнутися на труп роздертого око Погляд капітана похмурів. «Тебе це не стосується, і не намагайся чіплятися до мене з розпитуваннями», додав він, випереджаючи наміри селени. «Що ти читаєш? Вітер та дощ?» «Я читав цю книгу. Все хотів спитати, як тобі вона». Невже він прийшов поговорити про книги? Навіщо він намагався поводитись так, ніби жодного вбивства в замку не було? І вбили не якогось лугу, і навіть не вартового. Били одного із претендентів на титул королівського захисника. «Нудна книга», – сказала Селесте, «Підтекст, алегорія». Кожну фразу по кілька разів перечитувати потрібно, поки сенсу ловиш. Капітан мовчав. «Ти ж прийшов з іншого приводу», – не витримала Селена. «У мене сьогодні був довгий і важкий день». Селена розтирала коліно забити в залі. «Це було з… ти знаєш що? «Не вгадала. Принц потягнув мене на засідання ради, і мені довелось там сидіти три години», – сказав Шаул. «Ні, він щось не договорює». А я думала, що ви з принцем друзі. Ми друзі, але коли принц кличе на нодне засідання, відмовити я не можу. І давно ви дружите? Шаол відповів не одразу. Селена зрозуміла, він вирішує, про що їй можна говорити, а про що треба помовчати, щоб вона не завдала удару його ж зброї. Мовчання затяглося. Селені захотілося розбурхати капітана якою-небудь шпилькою. Ми знайомі з дитинства. Знову заговорив він. Ми з Дорином були єдиними однолітками, принаймні серед знаті. Отак От і здружилися, разом навчалися, разом грали, разом вправлялися. Але коли мені виповнилося 13, батько вирішив повернутися до Аніеля, і наша сім'я покинула Рафтхол. То ти з міста на Срібному озері? Тоді по дорозі до Рафтхолу вона вгадала вірно, що Ол походив із знатного роду. Швидше за все, його сім'я правила Ан'єлем та околицями. Жителі цього міста називали вродженими воїнами. Десятки років ан'єльці служили живим бар'єром, який оберігав королістов від орк, дикунів з гір. За схожість гірських піків із білими іклами їх так і назвали «білокличі гори». Напевно, жителі Аньєля тільки раділи, коли 10 років тому адерландський король вирішив утихомирити білокличів. Ті билися до останнього і дуже рідко потрапляли до адерландського рабства. Селені доводилось чути легенди про непокірних білокличів. Не бажаючи підкоритися адерландському королю, вони вбивали своїх дружин і дітей, а потім самі кидалися у прірву. Селена уявила, як жити близькому сусідству із сотнями кенів і внутрішньо здригнулася. Батько і мене готував до кар'єри радника, продовжив Шаул. Він мені твердив, що настають нові часи, що загрозою білокличів покінчено, і бути радником тепер набагато почесніше і вигідніше, ніж військовим. Золотокарі очі капітани дивилися крізь неї у минуле, але я сумував за рафтхолом і втік сюди, здивувалася селена. Її дивувала незвична відвертість Шаула, пам'ятається дорогою сюди, і він геть чисто відмовлявся говорити про своє життя. Може, тепер більше й довірятиме. Тік, ні, усміхнувся Шал. Втеча нічого не вирішила б. Дорін умовив тодішнього капітана Королівської гвардії взяти мене на навчання. Бруло згодився допомагати, але мій батько відмовлявся старшому синові завжди важче, адже я мав успадкувати титул правителя Анієля. Я мав єдиний вихід, я покликав приказчика і в його присутності відмовився від титулу на користь молодшого брата. Наступного ж дня я поїхав до Рафтхол. Батько навіть не бажав зі мною попрощатися. Мабуть, капітан сказав їй усе, що дозволив собі сказати. Отже, він має молодшого брата. Є незговірливий батько. А про матір жодного слова. Може, померла? А що ти скажеш? Раптом спитав Шаул. Я думала, тебе взагалі не цікавить моє життя, сказала Селена. Капітан трохи посміхнувся, він дивився не на Селену, а на небо, де сині та блакитні фарби змінювалися помаранчевими. Чому ж цікавить? І найбільше мені цікаво, як твої батьки зважилися віддати тебе навчатися ремеслу асасина. Чи пишалися вони славою доньки? Мої батьки мертві. Їх не стало, коли мені було вісім. Отже, ти. У Селена забилося серце. Я народилася в Терасені, потім стала асасином, потім опинилася в Ендовері. А тепер я тут. Як бачиш, нічого цікавого. Селена думала, що на цьому розпитування закінчиться, але Шаол, помовчавши хвилин п'ять, раптом запитав. «Звідки в тебе шрам на правій руці?» Він у тебе давній, не з ендовера, звичайно, не з ендовера, там їх нагороджували іншими шамами. У свої дванадцять я була ще впертіша, ніж зараз. А Робін Хемел, так звали мого наставника, весь час твердив нам, ліва рука васасина повинна вміти те саме, що й права, зокрема, володіти мечем. Спочатку він просто прив'язав мені праву руку до тіла, змусивши мене робити лише лівою. Мені це не сподобалося, і я перерізала мотузку. Він зав'язав друге, погрозивши, що якщо знову. Розв'яжу – буде гірше. Я не повірила. Тоді Аробін сказав – вибирай, або ти сама зламаєш собі праву руку, або я. Того ж вечора я приклала руку до двірка і щосили рванула двері на себе. Сила скривилася і зараз було страшно згадувати про вимушене члено Я зламала дві кістки. Рука зрослася тільки за кілька місяців. Мені не залишалося іншого, як все робити лівою рукою, навіть вправлятися з мечем. Селена криво посміхнулася. Сподіваюся, Бруло мав інші методи навчання. Рук насильно він не ламав, а в іншому сама бачила, що по блажливості від нього не доб'єшся. Шол підвівся з тільця. Завтра перше випробування. Ти готова? Звичайно, збрехала Селена. Капітан постояв ще кілька хвилин, дивлячись на неї. Завтра вранці я прийду, сказав він і вийшов. Селена роздумала про почути. Вона й не припускала, як багато схожої її житті та в житті капітана Ествола, як багато зовсім не схожого. Вона вийшла на балкон і підвелася, обхопивши себе руками. Сонце сідало, вітер ставав все холоднішим. Він тріпав складки її сукні, студив спину і нарешті змусив піти з балкона. Розділ 15. Спевненість Селени була напускною. Насправді її лякала невідомість майбутнього випробування. Після п'ятиденних вправ, після того, як в її руках побували всі види зброї, після втомлених вправ у залі, в саду, та кімнатах у її тілі не залишилось жодного м'яза, який би не болів. Цього вона теж намагалася не показувати, хоча спробуй приховати пульсуючу біль у руках та ногах. Коли вранці села разом із Шаолом прийшли до знайомої зали і зустріли здивовані обличчя претендентів. Зал був перегороджений величезною чорною завісою. Залишалося лише гадати, що за ними ховається. Не так вже й важливо, що саме. Важливіше – інше. Сьогодні тут вирішиться, чия я здолі, і для когось перше випробування стане останнім. Претенденти тулилися до стіни за своїми наставниками. Говорили пошипки, але більше мовчали. Селена стояла поряд із шолом. Капітан був у своєму звичайному чорному мундирі. Він не вважав майбутнє випробування подією. А благодійники, претендентів, які зібралися на галереї, думали інакше. Розудіті вони нагадували птахів, які дивляться на світ з високого сідала. Уселене здавило горло, коли в їхньому натопі вона побачила наслідного принца. Після зустрічі на королівському аудієнці вони більше не бачились. Вона не встигла прочитати всіх книг, надісланих Доріно, а тому вона не мала приводу писати йому. Принц теж помітив селену і посміхнувся їй, блиснувши очима Сафіра. Вона відповіла стриманою посмішкою і відвернулася. Біля завісу стояв Бруло. Його пошрамована рука стискала ефер меча. Зовсім як кат, подумала Селена і тут же постаралася відігнати цю думку. Ліворуч до неї хтось підійшов. Вона вже знала хто. Не набагато балаганом віддає. Прошепотів Нокс. Селена миттю глянула на нього. Шаол, що стояв ззаду, насторожився, а раптом у цього злодюшки та Селени вже й задум готовий бігти заздалегідь убивши всю королівську родину. Краще балаган, ніж тупів вправи», – відповіла Селена, розуміючи, що в такій тиші навіть її шепіт чути не тільки Ноксові. Хоч якась розвага. Нокс затремтів від беззвучного сміху. І яке ж? спитав він. Селена знизала плечима, продовжуючи дивитися на завісу. Здається, зібралися всі. Незабаром баштовий годинник прогуркотить дев'ять, і змагання почнеться. Нокс був повільно схвильований, але в таких змаганнях кожен сам за себе. Навіть якби вона й знала характер випробування, все одно нічого не сказала б сірокому злочинцю. Я так думаю, за завісою ховається зграє вовків-людожерів. Нам доведеться душити її голими руками. Селена повернулася до Нокса, усмішкою показуючи злодії, що жартує. Правда весело? Шоул тихо кашлянув, попереджаючи Селену, що час балаканини скінчився. Удачі, прошепотіла вона злодіїві і рушила до завіси, недбало засунувши руки в кишені своїх чорних штанів. Відійшовши з капітану на кілька кроків, селена не втрималася і запитала. «То ти не знаєш, що там за завісою?» Шаол похитав головою. Вона поправила щільний шкіряний ремень, щоб овтався на їстинах. До нього можна було б і причепити непогану колекцію зброї. Нічого, через якийсь час ремінь перестане сковзити по талій, а там, дивися, може заповниться різними корисними штучками. Загибель окопожирача мали позитивні сторони, одним суперником менше – Селена ковзнула поглядом по галереї. Доріну звідти чудово видно обидві половини зали. Міг би підказати, якщо справді хоче допомогти своїй захисниці. Недалеко від принца стояв пишно одягнений перангон. Бачачи його самовдоволену усмішку, Селена скривилася. Герцог дивився на свого улюбленця Кейна, а той, мабуть, бажаючи догодити пану, погравав м'язами. А може Кейн так саме й тримався, що перангон розкрив йому секрет змагання? Бруло шумно прочистив горло. А тепер увага, гаркнув він. Претенденти замовкли, кожен намагався виглядати спокійним. Головний зброяр неквапливо підійшов до середини завіси. Ось і настав час вашого першого випробування. Бруло широко посміхнувся, ніби за завісою на них чекала чортова дюжина різних пакостей. Як ви вже знаєте зі слів його величності, один із вас сьогодні покине змагання. Остільки не варте їх продовжувати. «Скільки ще ти будеш нас мучити? Сердито подумала Селена. Немов прочитавши її думки, Бруло класнув пальцями, і вартові біля стіни взялися за складки завіси. Гвардійці не поспішали. Завіса повзла ледве-ледве. Мабуть, не одна Селена скриготіла зубами. І раптом вона закусила губу, щоб не засміятися. «Стрілянина з лука?» «Всього-навсього?» Коли половинки завіси повністю розійшлися, стало видно п'ять мішеней, поставлено на різні відстані. Правила прості, сказав Бруло. Кожен отримає п'ять стріл зі стріли на мішень. Той, хто за результатами буде визнано найгіршим стрільцем, вирушить додому. Претенденти зашепотіли, хтось полегшено, а хтось насторожено. Селена щосила намагалася сховати торжествуючу посмішку. Тут у поле зорої потрапила посміхаюча фізіономія Кейна. «Ну чому не він опинився на місці окупожирача? Отже, стрілятимете по одному», – продовжив Бруло, спостерігаючи, як двоє гвардійців котять візок, завантажений луками та сагайдаками. «Підходьте до столу, шикуйтеся в чергу». «Оголошую, що випробування розпочалося». Селена думала, що претенденти стрімголов кинуться до довгого столу, куди солдати вивалили абсолютно однакові луки та однакові сагайдаки, наповнені однаковими стрілами. Ні, кожен зволікав, навіть самовпевнений Кейн. «Не поспішай, краще, якщо ти опинишся в кінці черги», – шепнув її шаол, торкаючись плеча. «І не красуйся, зрозуміла?» Слином дарувала його чемною придворною усмішкою і смикнула плечима. «Постараюся», – манерно пообіцяла вона і пішла займати чергу. Невже всі ці розряджені й пихаті люди похилого віка не зрозуміли, на який ризик вони йдуть, даючи претендентам луки й стріли? Наконечники стріл були навмисне затуплені. Але навіть такою стрілою можна легко пробити горлянку, пеларгону чи доріну. Варто лише захотіти. Думка приємно лоскотала нерви, але Селена відігнала її. Нині важливо стежити за претендентами. Вона встала майже на кінець черги, за нею було лише троє. Попереду 19 чоловік. Кожному потрібно зробити по 5 пострілів. Змагання, яке ще... Нещодавно лякало своєю невизначеністю, тепер загрожувало перетворитися на нудне змагання. Залишається тішити себе, спостерігаючи за чужими пострілами. Заодно побачити, чи справді Кейн майстерно володіє цією зброєю. Перші постріли показали селені, що лук тримати претенденти вміють. Мішені являли собою здорові кола, всередині яких було п'ять кольорових кілець. Центр був жовтим, з невеликою чорною точкою в самій середині. Чим далі ціль, тим важче потрапити в чорне вічко – а зал був великий, і п'ята мішень була на відстані 70 ярдів. Селена провела пальцями по вигинах тисового лука. Міння лучно стріляти – це абетка асасина. Перше, з чого починається навчання ремеслу. А Робін не був винятком. Коли Селена потрапила до нього, він відразу почав навчати її мистецтво лучника. Дивлячись на дії претендентів, Селена зрозуміла – ці двоє не збрехали. Судячи з манеру стріляти, вони справді були асасинами. Щоправда, у чорні Очки не потрапив ніхто, і на далеких мішенях їх результати були більш ніж скромними. Тим не менше стріляти вони вміли, і ті, хто навчав їх цьому, свою справу знали. Перл не вирізнявся силою. Лук був для нього важкувати, через що дві стріли потрапили в край мішеней, а три взагалі пройшли повз. Очі асасина сердито палали. У залі пролунали смішки, а Кейн зареготав на все горло. Послухай, хлопче, ти що «Лук в руках вперше тримаєш?» – похмуро запитав Бруно. Перл підняв голову і з глянув на головного зброєра. «А мені не було потреби стріляти. Я вправний у отрутах і знаю їх як своїх п'ять пальців». З тоном відповів він. «У отруті?» – перепитав Бруно. «Але королю потрібний захисник, а не отруїтель. Ти ж не здатний влучити в корову, що пасеться. Головний зброяр махнув рукою, буквально проганяючи Перла. Претенденти знову засміялися. Селені теж хотілося посміятися разом із ними. Перло шумно втягнув в себе повітря, опустив плечі і поплендався туди, де стояли претенденти, що відстрілялися. Селена була майже певна, що змагання для хлопця скінчилися. І куди йому тепер? До в'язниці? На каторгу? Селені захотілося глузувати з невмілого стрільця. Потішатися треба було над кимось із розудітих вельмож, які притягли Перла сюди. Тім, може, для хлопця ще не все втрачено. Отруйники королю також потрібні. й добряче здивував Нокс. Три найближчі цілі він вразив в самий центр, а в двох далеких його стріли лягли в межах жовтих кругів. Мабуть, їй би не завадив такий союзник. Бачачи, якими поглядами проводжають Нокса інші претенденти, Селена зрозуміла ця думка тинялася не тільки в її голові. Асасин з похмурим ім'ям могила теж виявився вмілим стрільцем. Чотири попадання в вічко. П'ята стріла лягла зовсім поряд від чорної точки де його навчили так здорово стріляти. В цей час настала черга Кейна. Поблискуючи чорним каменем на персні, він скинув лук і стріли летіли одна за одною, наче Кейн пускав їх на вмання. Коли змовкло ехо від дзвону останньої стріли, в залі стало тихо. Селена зрозуміла причину цієї тиші і в неї звело живіт. Усі п'ять стріл Кейн послав просто в чорні очка. Ні, не зовсім. Продивившись, Селена побачила, стріли Кейна лягали поряд із центром, одна так дуже близько. Це трохи заспокоїло Селену. З незрозумілої причини черга почала рухатися швидше, але Селена не звертала на це увагу. Усі її думки займав Кейн. Вона бачила, з яким жахом перангон аплодує своєму здорованню. Навіть суворий Бруло не втримався і поплескав Кейна по спині. Кейном захоплювалися чи не всі, і не тому, що білокличник – був горою м'язів, а тому що він дійсно заслуговував на захоплення. Зайнята думками, Селена не зразу зрозуміла, що тепер її черга. Вона стояла біля білої крейдової межі, віч навіть із п'ятьма мішеннями у просторому залі. Тосі з претендентів захихотів. Селена навіть не обернулася, вона навпомацьки дістала сагайдака стріли і вклала в лук. Три дні тому вона вправлялася стрільби з лука, і Селена була задоволена своїми результатами. Вона могла б стріляти точніше, але пам'ятала шаголову вимогу не привертати до себе зайвої уваги. У колишні часи вона вражала і більш віддалені цілі, ніж ціль на кінці залу. Стріляла вона гарно і точно, просто горло жертви. У горлі зовсім пересохло, зараз не завадив би ковток води, але води ніхто не дасть. Я Селена Сандотін, найкращий асасин у всьому Адерлані. Подумки твердила вона: якби ці люди знали, хто я, їм розхотілося б стріляти. Я Селена Сардотін. Я переможу, я не боятимуся. Селена взялася за тятиву, її руки нили від напруги. Зусиллями волі вона викинула з поля уваги все, що не було пов'язане з луком, стрілою та мішенью. Потім глибоко вдихнула і на видиху відпустила тятиву майже в очко. Судома в животі почала слабшати, Селена придивилася до мішені. Так, могла б послати стрілу точно в ціль, але не варто, вона не кейн і зайвої уваги не потребує. Другу стрілу Селена пустила в жовте коло. Якби вистачило стрілу, вона могла б усяяти ними всю вежу цього гуртка. Третя стріла знову лягла біля чорного вічка мішені. Трохи вище, випускаючи четверту стрілу, Селена взяла трохи нижче вічка і стріла слухняно вирушила туди. П'яту стрілу чекала така ж доля, але тут селений вух досягло чиєсь призирливе хихикання. Вона повернула голову. Це був рудий найманець на ім'я Ренальд. Селена не знала, чим вона його так розсмішила, але хихикання найманця чомусь її зачепило. Вона взяла останню стрілу і пильно натягнула тятеву. Із 75 ярдів різнокольорові обручі виглядали кільцями, а вічко крихітною чорною піщинкою. Селена майже не розрізняла цю піщінку, недарма навіть Кей не зумів туди цілити. Права рука занила від напруги, селена ще трохи відтягла тятиву і вистрілила. Стріла потрапила в чорне вічку, і він перестав існувати. Сміх перепинився. Ніхто не сказав ні слова, коли селена повернулася і жбурнула лук з порожнім сагайдаком в візок, шаул зустрів її похмурим поглядом. Ще пак. Дівча, що вражає дальню ціль точніше, ніж ближню, мимоволі привертає до себе увагу. Натомість Дорін підбадьорлив посміхнувся. Вона не відповіла йому усмішкою, а встала поодаль. Змагання закінчилося. Бруло прискіпливо звіряв результати. Найгіршим виявився не Перл, а один із солдатів королівської армії, який і вибув із подальших змагань. Селені хотілося насолодитися своєю перемогою, але щось заважало. Яке здивне почуття марно витрачених зусиль.